і ми підемо прямо в Актовий. Вона просто сяяла з радості. Неодмінно зайду, посміхнувся Михесів батько. Мене звуть Володимир, назвався він, Володимир Олексійович. А мене Олена, почала вона, але враз похопилася і тихо розсміялася. Володимир подивився в її усміхнене обличчя і сам неголосно засміявся у відповідь. Овечері вона довго не могла заснути. Лежала з розплющеними очима і, дивлячись на пізні сніжинки, що літали за вікном, бачила перед собою все теж спокійне обличчя, ті ж уважні очі, той усе розуміючий погляд Володимир, Володя, Михасів батько, спробувала уявити це обличчя чіткіше, подумки намалювати його портрет, і не змогла тільки загальне відчуття впевненості та спокою, дивного розуміння та лагідної підтримки. Як могло це з нею статися? І що взагалі трапилося? Чому вона все дивилася і дивилась у його очі, наче заворожена? Очі. Коли він посміхається, від них до скронь відходять маленькі промінчики з морщичок. От зараз вона пригадала. Сірі. Сірі уважні очі, що здавалося проникали в саму її душу. На мить погляд став пильно серйозним, і відразу посмішка проганяла сум і запалювала їх теплим лагідним світлом. А руки? Згадавши, як уміло, точно Володимир розбирав старенький мікрофон, якими спокійними і упевненими були всі його рухи, Олена знову відчула тремтіння, що пробігло по тілу як тоді, в актовому залі, при випадковому зіткненні, коли він допомагав їй відімкнути двері радіорубки. Володя. Володимир. Дивно, що саме цей чоловік – батько її улюбленого Михасика. Олена уявила собі допитливі круглі оченята маленького хлопчика і тепло посміхнулася в темряві. Адже Мишко розповідав їй, як улітку тато навчав його їздити верхи на коні, та й взагалі часто згадував у своїх розмовах батька. Але тоді вона слухала лепетання дитини скоріше розчулено, а не зацікавлено. І зовсім інакше сприймала б ці розповіді зараз, коли знала, про кого мовиться. У сусідній кімнаті заворушився із п'яним стогоном Славчик, і обличчя Олени враз потьмарилось. Але ні, вона нікому не заподіє страждань. Ніхто й ніколи не довідається про її почуття. Те, що народилося в ній, з нею і залишиться. Адже вона не може навіть назвати якимось певним словом те, що діється в неї в душі. Дивне давно забуте відчуття. І раптом так сколихнуло сьогодні її серце. А втім, хіба це важливо дати точне визначення? Головне, що від цього почуття їй стає тепліше. І її душа сповнюється радістю і світлом. А більшого вона й не жадає. Але знати, що десь поблизу є людина, здатна подарувати їй щиру втіху самою своєю присутністю. Цього їй ніхто не зможе заборонити. Завтра вона знову побачить його, коли він принесе в школу необхідні деталі, щоб закінчити ремонт. Сяде з ним поруч і довго дивитиметься на його руки. Олена по-дівочому щасливо усміхнулася своїм думкам, обхопила руками подушку, заплющила очі і відразу заснула. Розділ п'ятий. Три тижні минуло відтоді, як Іра працює на новому місці. Вона вже досить добре розібралась у специфіці своєї справи і познайомилася з усіма співробітниками офісу. Нинішній штат представництва невеликий. Крім Ади та Віри, в офісі постійно були тільки два чоловіки – менеджер Ігор, хлопець років 28-30 та бухгалтер Зіночка, зовсім молоденька дівчина. Іноді на філіжанку кави заходив один водій Сергій. Та прибігав на часинку ще один позаштатний дизайнер Віталій, що працював одразу в кількох місцях. Ігор, єдиний менеджер, по-своєму пристосувався до роботи